פרק יא: "מוזני מרמה תועבת אדוני, ואבן שלמה רצונו, בא זדון ויבוא קלון, ועץ צנועים חכמה, תומת ישרים תנחם, וסלף בוגדים ישדם. לא יועיל הון ביום עברה, וצדקה תציל ממוות. צדקת תמים תיישר דרכו, וברשעתו ייפול רשע, צדקת ישרים תצילם, ובהבת בוגדים יילכדו, במות אדם רשע טובת תקווה, ותוחלת אונים אבדה, צדיק מצרה נחלץ, ויבוא רשע תחתיו, בפה חנף ישחית רעהו, ובדעת צדיקים יחלצו. בטוב צדיקים תעלוץ קריה, ובאבוד רשעים ריננה. בברכת ישרים תרום כרת, ובפי רשעים תהרס. בז לרעהו חסר לב, ואיש תבונות יחריש. הולך רכיל מגלה סוד, ונאמן רוח מכסה דבר. ואין תחבולות יפול עם, ותשועה ברוב יועץ, רע ירוע כי ערב זר, ושונא תוקעים בוטח. אשת חן תתמוך כבוד, ועריצים יתמכו עושר. גומל נפשו איש חסד, ועוכר שארו אכזרי. רשע עושה פעולת שקר. וזורע צדקה סכר אמת. כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו. תועבת אדוני עיקשי לב ורצונו תמי מדרך. יד ליד לא יינק רע וזרע צדיקים נמלק. נזם זהב באף חזיר אישה יפה ושר טעם, תאוות צדיקים אך טוב, תקוות רשעים עברה. יש מפזר ונוסף עוד, וחוסך מיושר אך למחסור. נפש ברכה תדושן, ומרווה גם הוא יורה. מונה יעבר יקבוהו לאום, וברכה לראש משביר, שוחר טוב יבקש רצון, ודורש רעה תבואנו. בוטח בעושרו הוא ייפול, וכעלה צדיקים יפרחו. עוכר ביתו ינחל רוח, ועבד אוויל לחכם לב. פרי צדיק עץ חיים, ולוקח נפשות חכם, הן צדיק בארץ ישולם, אף כי רשע וחוטא.